Berrien tenore azurekin Bernadette Argain eta François Hollande franziago presidentak eskualde berrien karta agertu du barda. Eta akitania eskualdea denbezela egonen da. Hogo eta bi eskualde taik hamalauegitea proposatzen du. Akitania limuzen eri juntatzea zentsolasa, baina kolet kapdo bielek hori etzuen zentsurik hatxe E-Republika ala monarkia izanenda Espainian barda milaka presuna bildu diraigo eskualegian E-Referenduma galdeiteko eta E-Republikaren alde urratxak emeiteko Espainiako Juan Carlosak bere erregetza semeari utzi ondoan Azkurri biltegian edo banka limanter delakoan gero eta nekeziak gehiago behar erri erdesteko nekeziak ere laguntzaile behian hatxe emeiteko bai Hamabi oorezko euskaltzain berri badira hurien artean txipriak belbide, zer egan aituen izendatze horrek eganen dauku. Eta aroaren aldetik, zer den mentura dugu egungo, Ione? <girren> bai, egunon, amala ugrado, mementoan hemen donian egarazin, zerua frango deitxu, bainan iduriz hauek askifite barreatuak izanen dira, eta eguzkia geraldi ederrakukan behargin uzke, temperatura estiekin egun, go, no ogoi oitabik, gerradura ino joanen baitira. Akitaniaren zatez aldaketari, keskualdeen reformaz, François Hollande, frantziako presidenta eskualde berrien, Carte agertu du Bagdad, Hugo et Tabich et Schwalde et aik 14 et horietan beraz akitania Paysella, poitou-charentes, centre-trois et Alimousen, el Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon tari dyuntualitaik, hashtag en batean solas sasen Aquitania, Limousen et Guinel eta hori etzen kolet kapdeviel et deputatuaren députatoire Alors d'abord, moi je pense qu'il est important que euh, nous ayons en France, comme dans les autres pays européens, des régions très fortes, Lehenik, importanta da Frantzian, Europako beste herrialdeetan bezala, eskualde azkarra kukaitea, beren nortasunarekin eta gaitasun behiekin. Desentralizatzearen aldeniz, uste dut euroeskualde handi batzu behar direla. Gero, akitania limuzeen juntatzea, horrek ez duenetako sentzurik. Ez dut ikusten, limuzeenek zer lotura duen akitaniarekin. Uste dut, akitania midi perinetik urbilago un den eduiri Avec les anciennes régions bon ce sont des propositions. Est-ce qu'il abord Vous seriez plus favorable donc à une fusion avec la région Midi-Pyrénées ça me paraît beaucoup plus logique Effectivement, ouais. Hashteko ezkambi amenik akitaniaren zat, erreforma unekin emekiemekin kontseilu orokorak deseginen dira, departamentuko kontseiluak egiteko, eta erri elkargoer gaitasun gehiago ere manen da, erreforma hau egiten bada ondorioa ukanen du, eskualdeko bosentzat, gibelatu beharko dira, eta aipatzen da, martxotik, larrazken gibelatzea. Erre ekonomiak egitea pentsatzen du, aldaketa hauekin gobernuak. E-Republika monarkia la monarkia izanenda Espainian, bar da milakajende bildu dirahego eskualerian, e-referenduma galde iteko, eta e-Republika lehen alde urratxak emeiteko, Atzo, Espainiako Juan Carlos Burboikoak bere erregetza semeari utzi ondoan kasik berrogoi urteren burian. Abersalek gainera, Euskal Erepublika bat galde iten dute eta ez dute bat ere sinesten Espainian monarkiak jeusonik ekar dezakeenik. Konduak kondu, ez tabada Da, Maite Aristegui Eskerra Berzaleko Deputatua da Madrilen, bere ustez, Monarkia Ocho Crixan da Espeinian. Monarkia Oso ez, dago, eh? oso ez baian dago, eta Errepublikaren eskaera ez bakarrik Euskal Euskalde Errepublikaren abeixik, eta ezkaldun maian ere oso bizirik dago hori. Eta orduan nolabait, e, zilegitasun bat emateko edo aldaketa bat irudikatzeko edo, ba orain e, erregez jarraren irudiori, hain e, ba, gaztatua, haine ajatua eta hain iruditxarra ematen duena, ba nahi da berritze bat eman, ez da, koroa buru batetik besteria pasatza eta ia printza erazi ba bueno gastea hartzen du beste irudi bada eta bueno aldaketatxo horrek ba aurrera eta nolabait silegitasuna eman e, ba ego horri edo estatu horri eta hori da guk e, onartzen ez duguna e. Bigate aita negun baiionan, Luno itsasuntzia ondatu zelari angelun, dron delako hegazkin chippi gixako bati bil hasi zuten gertakariaren gainean, filmatzeko joan den otsailean zen, eta sokorriak trabatzea zakusatuak dira, helikoptera zelarik marinelen unzitik ateratzen, hegazkintzipi hori ibilki zen ondoetan inguruka, eta horrek traba argizuela, hoita bi eta hoita zazpi urteko bi gizonak judiatuak izanen dira baionako hauzitegi korreksionalean. Bideetako kontrolak zorozten ditu prefetak joanden haste buruan saliesen gertatu den istripu lagitik landa, lau hil izan dira, urte hastapenetik jada hogo izan dira departamentuko bideetan jasko dobleak asik, eta prefetak deliberatu du kontrolak gehiagoren egitea bereziki asteundar luzeetan eta bakantzen mementoan. Gaur egun bizi dugun krisa ekonomikoak jenden laguntzetaz okupatzen diren elkarteak egoera lagian eman ditu. Laguntza galdea izigagi hementu da eta beharrak toki gusietan badira. Gu, askoji biltekia edo bankalimantejerat joan gira, ipar eskualegikoak baionan baditu laugune desberdin, baina negoitza behi bat sekatzen du denen elgerretaratzeko, sekatzen ere laguntzaile gehiago. Jose Luis Aizpuru. Urtean, milioi boteta erdi apairu banatzen ditu Euskal Herriko askorrien biltegiak edo bankalimenterak, egun bakotxean, lau mila eta bos artean. Iparraldean diren horita zortzi elkarte dira, banaketa okupatzen beren herri eta osoetan, janaldiak askurrien bankuak egiten duen bilketari ezkar. Halere, galdea ari da, eta magazen jandiek emaiten dutena apaltzenari. Neto, karefur, eta kasinok besteak beste, ia erdira apaldu dituzte urtebetean beren emaiteak. Orotara, 2000-mabian, iru eundela horreita mabitona askurre eman bazituzte saltegi handiek, 2000-mabiruan, berreundela horreita mabitona izan ziren guztia alotara zereunda berrogeitamar autoonaenari bilditu askurrien biltegiek per Eukla Herrrian ia erdia saltegi handiek emana da. Euminako goiteiru estatuak eta gainontzekoa herriek eta jendek. Horrekin baldera, Bilketa berezi bat dute urtean behin saltegi handietan azaroan. Baina lan eta esfortzu guztiak ez dira azki. galdea heendatzen ari da gerota gehiago, laguntzaileen premia handiagoa da gaur egun ehun laguntzaile inguru badira Eta lan egiteko balnditzak ez dira bat ere goxoak, horregatik egoitza berri bat galde egiten da bayonarako. Susan Mediviel laguntzaleak errandauku zer lan egiten duen? Ia la, dena dina behartia eta dena, dena triatu, botatu honadinak, gaitzina honak, bestakemen eta kesa pertetan, jo beha zupizatu eta hori denak, damak gatu. Zerreti jendeak beldurtzen da, lotxatzen da? Ba. Azkifitu batzu, Dar, batia heldu dienak, aldi bat, ila eta hastean. Azkurri biltekiek egiten duen lana obeki komuniketa nahi du jende artean. Zer egiten duten espeketa nahi dute? Beharra hundiak badituztelako eta laguntzaileak ere shikatzea iduztelako. Hortarako, lan berezkin zenenda ezagutaraztea beren eguneneko dinamika. Eta atzo paueko prefeturan, paiseko laborantza saloinean saristatuak izan diren departamentuko ekoizle sariak eman dituzte, prefetak, eta Jean-Michel Anxolabeyer, Pauiko laborantza Gamarako presidentak, eskualegiaren beraz hemeetzi medaila, iruleiko sotoak bat, xerrikietan gamarteko elizaldiak eta aldudeko oteizak bina medaila, eta ligiko hoberenak bat, ahategi Uleiko argiriak bat, espeletako biperiko izlek sorzi medaila eta gaxnetan, makeako onetik, larzabaleko pirenefrom, mauleko xom eta ligiko elisabiak bedera ukan dute. Euskal Tzain diak, hama bi oorezko eskualtzain begi, izendatu ditu, ustiraleko biltzakian donostian, denak horaiarte Euskal Tzain urgaz leziren, izendatuetan dira, batzua aipatzeko angela Ziburu Luzaidara eta eskuali jatik etako berriketaria, Maite Idirin, Maite Alitzaina, Xabiera Morisa eta Xipriak belbide. Azken hunik aldegindako guzzer eran nahizuen ohorezko esko altzain izaitea. Horek, eran nahizuen berrihan nahizuen dautzu. Sahartuak irela, alde terekatzen maituzte, no, ororen buru ur gazelik zeznatzen na, shahartuaren hori balduzo amoriza, balduzo amandorainak bat urlatan eta biurte, ezo gizu eta listari de, dena xarra batzukirara. Bixi aburratzen ari saukurta, doa ik asko notte oriko xatzeko, izan otto baituzte Eta <gifrisa> eskoltzain diaren zer lan egin duen, Sipri argbelbide? Eskoltzain diaren zat. No, haipatuz, martenei ribaren, aska indarra, inozmintzaldi bat ortaz, eskoltzen jean, haipotudut bestemintzaldi bat jean gadaztar bat, i itui bat barbieko natzen duena lorilakat, lorilakat jean da etxe bat jatsuta suskume nahtian, gain heretan eta horba zen gizomat lorilekat deitzen zutena eta mila sozion eta dereita sozian engazte bat nahi izan zitu zen, gara behar gelditu doniaregazen, neskat pez feia gunean, gazte dite menzintu feia gunean, eta Da, da hori ditan buru gure loilakat jatsuara, eta pez hoi jantzen, eta bala bez, ipuila, kondatzen duena barbik bat txementondik, orduko inbetsuten inkesta poliziek eta inkesteko paparrak da horterik ondatu dut, uh, xusen nondik aldu zen ipuila, beste ez da giz hitzaldi zomiteginak eskoltsaini hain dakotak jo, bukat eskoltsainiak osari hauken hau, liburu li, li izela. Hamabia uekin orotaratoi eta emetzi badira Euskararen Akademian. Eta aratz juntatan larkzabaleko manesardo zaintzie etxart kolegioan sola asaldi bat nera bezaroaz, norberak bereburua hobeki ezagutu errespetatzeko agit elkarteko jezitzaile berezituak joge izanen dira soziotaik goiti. Eta pilotan eskerparetako buruzburukako xapelketan JTG-B eta Mikel Iduateren arteko finalerdia aste batez gibelatu dute julen JTG-keskuineko eskuan minartu duela eka inaren amosteko astean izanen da beraz bi horien arteko partida. Eta doni bane garaziko garatenian atzoa txaldean etxegarai eta etxeto nagusitu ziren teli eta kuhutxahiri behoita amag eta hogoita カラ Heme